Значи, днес ми 4 юни 2015 година и се сми офиса на моя дядо Иван Димитров. Аз съм Ива Димитров и днес ще провеждам интервю. Добър ден! Добър ден. Значи, може да започне да си с пълното име, кога си родени как? и къде сте родени? Казвам съм. Се... Роден съм, 1935 година. В село. И как беше, но разкажете малко за детството, как беше на това време. Така. да се спомните. Моите родители се занимаваха с земеделие, или въобще цялото население в селото и селата тук, които са в Каралска община, основното им поминах, беше земеделие. В вот. така и аз произхождам от земеделско семейство. Днес ми три, днес ми три деца родили сестри и аз. Завършваме основното си образование в Карвелово и научаваме, че тук в Сопот има Фезио, фабрично заводско училище или училище за подготовка на работници в Вемизия Сопот. Тогава аз казвам завод 11. И от Карвелово идвам тук в Фезиото, записвам за и изкарваме това в за две години. То това училище създава профил. И аз съм избрал профил Стругар. Или основната професия не е Стругар. И започвам да работя 1953 година като Стругар на 25 юни. Да. И така работя две години и половина, три, до отиването ми в казарна. 55-та година, накрая, декември месец. Mm. Така, в казнармата, там карам 3 години и 58-та година се връщам. Тогава беше рети закон да се пише, да мънеш. записваш, по може да го пишеш. Просто да, мога да пиша. 58-та година се завърщам. тогава беше. В завода, който е работил и отива войни, когато се върне, му се пази мислото. Един mm -hmm. месец. Трябва да започнеш работа. И започнах пак като стругар. Значи, може да обясниш, стругар, какво е yeah. Стругар е универсална машина, която обработва е, детайли от стомана. Мой да направи ОС, мой да направи ВАЛ. Знаеш, кой е аз? Ос аз... не знаеш. ви е една такова ос. Разбираш и вал на машините, гето пак да се върти. Резби да му да направи. Болт. Един болт, да кажем. Него има цилиндрична част, има и резба, има и заключна глава. Разбираш и гайка. А, така. И така, като се върнах, карах до 62-а година. Стругарен на струк, в ремонтата. в ремонтата се работят, части се изработват, части. Но машини, които са в производството. Производствени машини, те имат като работят една година, остаряват и някои части са подменени. Има ремонт, така се прави ремонт. И аз на универсален струк правят тези части, които се взели до потреба на тази машина, която е работила. И така работих до 62-а година. И после какво? Премести ли са някакви? Преместих са, да казвам ли. Да, кажи. <laughs> не, не, не, кажа, няма... Ако можеш да кажеш, да. Кажи, да? Има. те е както... Не, ще кажа. А, през това време а, имам ние му Капи КПП контролно измерителни уреди. Различи мери. Или уредите, с които се измерят шуплер, знаеш кое, е, шупля. Значи микрометър, знаеш. С тези измервах с тях вече детайли или калибри, лекала, различи, които се в масовото производство детайли. Например, лекало знаеш ли е? Лекало. лекало е направен, да кажем, един пръстин, който през него се прикарват, много деталей крутил направление. И има допуск. Плюс и минус. И но твоя страна доминала, а в другую тогда не така. И так сам искарал до 62-го. Минус. Это два странах. А, 62 до 65-го година. Представил время 60 до 65-го завершил технику, механом технику. в Калининс, оказывается. А от Федзиото, след Федзиото, това съм навършил с техникум. След това, 65-та година, като бях вече капите, в завод там, който беше. Произвеждаха специално производство и Стана да, сменя э, на курител. Да. Кой го беше това? 65-та. Сменя има изделия. Значи какво на какво са лика изделия? И да кажем взривател. Значи какво? Тук ти е показал сто пъти какво е взривател. И там се произвежда взривател. Аз ставам началник на това взривател. То... Всеки, който се сглобяват, той се прави взривател. Няма нищо. Си на всяка ли си е взривател. И така, изкарвам до... Имам бригада, производствена бригада от 200 жени. Най-тежката беше 60 кг. Най-голямата на възраст 25 години. Най-възрастата беше 25 години. А, така. А, всички бяха млади жени. Млади жени в това понеже са прави бригади. Моята бригада се казва си чайка. И, Бригади са едно, както аз разбирам, се, куп, куп, куп. събират са много хора и трябва да има някаква така, като има много групи хора, трябва в производството да говоря. И прави това, трябва да има бригада Чайка, бригада Черно море и Изгриф и така. Да се различават и една друга. И така, започнах аз производствена работа. Бяха отделен цех, хубаво производство, ново производство, изкарвахме, награждаваха на, говорихме на даваха паридаваха от това, например. Да това е хубаво да се запишава, с като смения ръководител. Като начало им 115 лев. А тази, може ли, работеше от тези години 20 и 21, беше първият първи разряд, получаваше 140 лев. Виж, това зависише от производството. Колко ще се произведе, разделят. Сигурна е така. Сега, ако е... повече се произвежда, заплатите са по-високи. По да. да. Значи, вие, когато си бил ръководител, си бил някъде на 20, 20 нещо, нали? 65-та година. Е, аз съм 35-та. 40... Значи, 30. 30 години съм 30... да. 30... И. Така, 5 години. Водата е бригада на производството. И след това в 70-та година идва Десил, Металхим в СОПО. Десилто. Може за... да обясните повечето. За кое? За Металхим. <coughs> Какъв ти се разказва? Сприво там малко. Да ни такова. <coughs> okay. ja, Металхим, метал обединение или преди Металхим да бъде, е било управление номер 7. Той е било в София. А, и го преместват 69-та година в Сопът. Десиро Металхи. Десиро Металхи обединява всички военни заводи. Гора, военни заводи от цивилното производство в цивилния живот. А другите, които са към военните, имат и те такова производство други заводи, които не са тези. А това дешево става най-голямото, което произвежда бойни от цялата страна. И това е начало. го кажи, както искаш, но. е производствена или има 27 комбината. Тя 27 комбината, както Шопот, има поне 10-15 за стави към него. Другите, да комбинат, комбината, къде са лъд, и така, и така, дето имало за тогава. Тези са били големици, ама да, така. Ама да ти отдичам диването. А, а Металхим как се, но, като дойде сега, в Сопот? Металхим, понеже имаше един представител от ЦК на партията, казваше се Чалбуров, Димитър Чалболов, който е бил в София. И там сега как решава? Тогава решава нали, партията, държавата, че по-добре ще е Металхим или оттър, от София да отидат по места, където са по-близко до производството. И така Сопът идва, ми в Софа 69-та година. Но и аз понеже работех на тазния цех, и които дойдоха сега от София, софиянци не да останат тука. Те искат да се отиват в София, Шот, там. да, там са семейството, там, да. там са. и сега дядоти отива, да го взимат преди мен в 10 Той отива в 10-то и тук като идваха от София Соф, Соф, тието, кога заработя в зрелатели, идваха при мен и имаш един, той почуваме да го въпроси. Той дойде и търси за него заместник местник който е производството. Така се оказа в аз, най-млад на, -на, -на -син. <съща> но времето го е показало? Не, че аз съм бил някакъв бок да. и който, за да се замини, с аз го по-рано. Взима мнение, на негово място, разбираш ли, дядо ти го взима там, развиш и него като началник, пак по то тогава не беше още как да е. Различно и учиехме двамата и започна да работим. Тоест, началник. Е, началник. Стана. А, а на негово място дойде един друг началник на взриватели. Отдел. А отделчи стана началник на дирекция. Дирекцията има на колко отдела? 4-5 отдела. един така, така. И той е началник. Аз съм, оставям като специалист взриватели. Виждаш, които. И от... Така работа в 70-та година до 196, докато са пенсионирам се, под мен и няма по-надолу. Аз съм Эк най-низкия специалист, нали? но не съм имал починения, защото аз съм все бил починение. Некам на дялото, че съм бил починен на тази. И така, десело като тези заводи, от тук се прави планът, изпращам се по тези заводи, и, да кажем, аз отивам като специалист да контролирам какво е производство. Да кажем, бля кажем, да кажем, където са, къде са производил тия нашите изделия. И така изкарах 30 години и до 9 години да се пенсионирам. Още да пълним ли <съкълзвава> Може ли преди да почнеш да говориш за пенсионирането, да ме изкажеш повече на еженевието на работата, какво харесваш и не харесваш и. Тогава ли? Да, се на метал Виж, Аз мога да ти кажа и в производствената работа. Uh -huh. Мога да ти кажа аз, защото аз имам като и индивидуалист стругар, специално стругар. Аз имам 8-я разряд стругар. Мога да те На избавя... да струда ти като желязо, разбираш, значи голям раздат. Голям разя, да кажем, тогава а, прави се ремонт на някаква машина, повредила се, дава ти, те, че и правиш така това всеки ден така? Да, Ходов, всеки нещо. ден така развидиш докато а, не преминах на другата работа. Другата работа мали вече, КПП проверява в калибрите, кала, ама там беше два години понеже, понеже, понеже ново производство, ново производство, зревателите са специалист, понеже, понеже, понеже, понеже, понеже, понеже Бях стругар и ми беше умръзнал Все прав и си на такова, си на тежка работа. И като учи до втамта страна, ами то, настая ми дадо, никой няма право да ми се бърка, само да проверя. Когато иски, то ми се видя. рай. Не ми се напускаше, че дойдоха, разбираш и там начална където. Тиха се начална и казва, че казаха. Добре. И аз станав. Разбира се, сменя ръководител. Образовава се. Производството на ново производство, хубаво. Беше събрахме дети, казвам си, млади кова и момичета. Поняли са ревнования и дават пари. Парички даваха, разбира се, така. И така, карафа 5 години. И... То интересен този живот на производството. Разбира производството. Понеже и като много детали ги правиш, събереш, може трябва да се продава функцията на всяка изборка, как функционира, имате цива подадени показатели, изпитателни, на, нали, много детали, който е запознат в тази наука. То няма вече скрито и покрито, но такава е операция, такава е дейността на този ръководител, който избереже съм сама, или друг, това трябва да изпълнява. Има си технология. Тази технология получаваш, всяка сутрин в управлението на завода се намира един куфър, който се намира технология на влагането изделие, ще взима си го в секретия ни, носиш си го в цега и първо правиш инструктаж на тези хора, които ще работят, въпреки че всеки ден ти го знаят да. какво такова, такъв и законът. Да, значи, Ештрутир... да, ще в куфърче всичката информация за деня. Куфар. Да. Куфар не е куфар, че куфар. Който е голям куфар, което има до ку... цялата технология на едно изделие. Okay. И изделие не е един детайл. Тази изделие има 20 детайла. Okay. Всяко има за него средие. Всеки детайл има сборка. Два-три детайла правят сборка. Разбираш Друго има само от един детайл, който се прави сборка, като се присова някакъв състав. Бърно казвам на такова. Okay. Разбираш ли? Mm -hmm. <laughs> добре че. И така изкарах да казах ли за производството хубава хубава работа. Два-три комбейера работеха около 10 жени момичета, че казвам хубавички подбрани. Само заради това, че като се подбират здрави, можеш на нали, работници става това, като дойдат детайлите, понеже няма детайли редовно за такова, а като доля детайли, така, от галаничния цеш, защото чака само заради един детайл, нали? Събираш ги, такова пускаш комиерите и тя, като са, нали, починали от работили, изпълняват се, пъно, взимат си парики и така. Правиш се на готово изделие. Като изделието стане готово, стреля се, ако отговаря, се плаща. Като ги, почва се там, нали? Ремонт, устраняване на причината и така. И така стигнаме до това производство и до Дие Десрото, 69-та година. Сега, дядо ти беше там, обаче, не го бяха вземали от технически дирек... дирекция. От технически дирекция, а бях дълго във производството. Това, това, който отговаряше за ревателите до сега, той иска софияници без никого, понеже... Мене ни познаваше, познаваха ме от това, понеже като дядоти, като бях завършени в Съветския съюз тогава, в техническа дирекция, обаче за наяти им взриватели. И те къде да идват, идват тримени и викат Мамлин да направим и на група от тези хора, които работят с тук, да е пока може, че някой друг друга. То заповеда ти и така не са запознали с дядоти. И сега, когато отива си това, човек, който е одесил от София, трябва да им такъв човек за Ти кой? оп, аз съм готвото пилинце, отзимам от там, стясам, стясам, така беше. И стана всъщност на дядо ти помощник. Дядо ти беше началник отдел, обаче мине и на година, него го издигна на 6 ново изделие. Управляем, там не управляем, ты не ги знаешь, может быть, стрелим, мама м мам, м и и то утери, а аз и устану взрывать. И така карав, так как арав, три изгодини. Как беше? цена от начала до края? Ами, от начала до края, нельзя, от... При нас няма растений в, в, в детстве. То, кто это научил, го приносишь в другите заводе. Развириш. И после контролираш. Днес е оменталхим, това е контролираща функция, която има 28 комбината или завода. Разбираш и ти контролираш това, което, да кажем, здраватели отговарям, трябва да, да, да работят с фляскове, постоянно беше работата от това. Тиваш, дали има... А то, когато има производство, винаги има, да няма. Или машина няма, или материал няма, или хора няма. И тогава беше от неколко окръга, да кажем, както... Сързагорски, Велико -търнуски. няма хора. И сега трябва да се събират ръководните органи, които са били тогава на партията или на държавата, Сързагорски, Велико Търновски, нали дай да кажем партийните секретари, не да кажем а така. И те трябва да помогнат сега, да намерят хора да пратят в завод в Клясковице или в Казелък, да може да върви производство. Това е било. Значи организацията на... Организацията е, където, да. ...произвеждането на раз... на машини, на хора. На хора, да. Да кажем, кой където произвежда, е, то това ти е ръководната работа. Като ще обади, да кажем, завод, един директор на завод или ти там и виждаш, че няма машина. За да няма, има машина, трябва да се обадиш в Министерството на машиностроението. Те ги плануват, разбедиш, купуват, защото това пак и такива съвременни машини, агрегатни, големи машини, става се с долари, Да Дома да се отпуснат и така. И... и... Как беше, Седна, да работиш с колегите ти в Тесилто? От... Ами, вися с колегите ни, бяхме сега а, четири отдела. Нали? Отдел имаше взриватели, отдел имаше... старя имаше... А, и ясво, деня имаше химия, и имаше и лагерки бяха към нас. И да кажем, както ние изриватели с той от двама душа, ние с дядоки. Дядоки е началник, аз съм починял <съква> И само е. Ние отговаряме само в, в този отдел. Значит, като почнеш от заявката за материалите, говорят, че това всичко се получаваше от Съветския съюз, нали, за материали. Като ще щешеш стомана, като щешеш зримни материали, като щешеш други помощни материали. Това всичко ще е получавало. Там по тяхна технология се работи. Тук не може да внесеш да нищо ново това, което да е. И. Първо давай заявка за Тедори. Това за Тедори там трябва да видиш тази заявка година, две. Тя трябва да се е запланована. Целият завод. Това... И така. Още да обяснявам цената, Това е, за кажем, за материалите. След това за машините. Машините има, Министерство на машиностроенето. Това трябва да събере от всички отел, такива машини, да кажем, големи машини, 6 шпинделни. Или едно шпинделно, знаеш, кое, индикс, индикс, шпинделно, артистично. Иминава само един пърти детайлите, тук има 6 шпинделни, има без само детайлите, обаче са с западни фирми. И трябва да, си да са валута, тогава вече много, долари. И дядо ти да ги управя. Швейцария води в Швейцария, то в това, това, Малко капиталист си от тогава, останало. Пишеш ли? <gülüyor> и, <гим> то беше най-трудна част от тази работа за, за вас? За нас е производството е винаги трудно, защото винаги липсва нещо. Ако има машина, няма човек. Ако има човек, няма материал. Ако има материал, понеже детайлът минава през много форми на, на работа. Да кажем, както студена обработка, след това минава в гаванична обработка, след това минава в керамична обработка, след това има покриване, много цинково покриване. Медно покриване, среди за покриване, оксидация и тези всички се наблюдават докато се съберат в един а, мали, взривател, али да го наречем в И всички трябва да отговарят на тези изисквания. Мали. Да кажем, сборка в един детайл може да има 3-4 вида сривни материали, състави се казва. Кажем, един като почне да гори, трябва. Много бързо да се запали. Това е в милиграми, така Бейно, много си бърж да запали. При това време, другия трябва да гори бавно, в определено време, от 4 до 10 секунди. И след това трябва да придаде този огън, който вече е да отиде към някакъв капсул централен, с много голяма сила. Той е да бързо да го направи. Не И това се намира всичко в един детал. И в този детайл се намира, да кажем, а, всичко се задейства и върши своята работа от сили. Като се изстреля снарядът ли в това, от... <къх> получава се си единични сили. Като отива напред, това се връща назад. И като има, имам с едно капсула на пружинка и едно живо, като се върне, капсула се удари в жилото, то кръмни, Възпламени се и почва да предават огъня. Не трябва да такова да ти предавам с някой. Може да почне да говорим малко за. Мен е интересува също, освен производството и организацията, за над социалният живот в завода. А, как е било, Сенна, нали? То би всъщност същ... е било. Нали... Това е шапка, или... това... когато. Към е било пак са на вътре. Всеки завод си има своето управление. Да му вие къде се намирахте сега? Ние се намираме отделно сграда. Къде е? Извън това завода там. Извън, града. да. Не, не си го видяла ли? Къде е? Чай... Да ми обясниш. Ще, Ще ти обясна. Yeah. И от тук, тук площадът като площадчето, има една улица, дето води за завода. Най-преката. Си ходи да, Там на края на града. Не бе, тука, бе в... тук е площада. О, ця. тази на кури кори да Агъл? А, така. И по край градината. Да, Детската градина, да. детве е отдолу е металхи. Стои сградата, оградения двор, всичко. Но като дойде време, тя се разтакова. Те го взимаха, купиха го и някой си улив го купи за 400 хиляди. Сега нищо е не работи, тази сграда стои. И така. До тук. Още и как беше все едно като, обясни на като сетънта, като ходеше на работа, какво виждаш и имаше ли хора? Ви сега, тогава организация, ако и задесе от, организацията беше на високо ниво. Да кажем, все едно също, че са софиянци тук. Говорят и за от. И с такъв авторитет съм, защото там са, които знаят повече от тези, които са в завода защото като училиш в завода, няма да питат има в събута. Що ни върви това изделие? Що е такова? Какво да се помогне. И значит, трябва да си не може да десира в... Това е да се червиш при... Пред... <съпит> <Те> е <тап. съпит> така, че не знае, че няма така. Да. Иначе, тук е било колективна работа в завода. Завода са съдили, да кажем, на Заводи отделни вътре, има така завод ино, който е инструментален завод. Прави инструменталната екипировка на всички а, машини, които ще произвеждат някакъв детал в завода. Не се казва, че така е, инструменти. Всички видове има от голяма класа инструменти. Ние кажем един стругарски нож, а там има от... Как се виждаше в завода, му описни? Да, това ще е интересно. Ще кажа, вето... Ви като след това има завод 2. Завод 2 прави а, корпусът на снарядици. Развиж. И затова се казва завод 2. Има завод 3, който прави детайлици за взривателите. Развиж. Така са понайменовани. Завод 4, което снаряжа mm -hmm. И така yeah. Докато са един... Мали, се виждам снарядци и стрел, се виждаме. Си нарисуваме. Та ти разължи. би обяснявам. <съща> да. Или бомба. или бил бомба, и такава минал 72 мм, минус 120 мм. Да Това разиш. Даже да. надянутиш от деледини, но такова. Той има от Кентекс такива за изложба. Кентекс ги предлага на целия свят като ги продава. Кой е Кинтекс? Кинтекс е а, търговска фирма. в София. А какво произвежда? Тя не произвежда. Тя продава. Кинтекс произвежда на западния пазар. На западните държави продава оръжия. А другите инженерно продава на същинските държави. Но, пак също оръжия. Така. Той да е 11, с това и такова. Това без него никой не тръга. Кажи как се влиза да. в Да, как се влиза в как се беше най но първият ли как беше. Постанова? Не, той е просто по производство. Добре. Иначе всички ти се влизат по един ред. Okay. Сега, първо за влизането. Като всеки секретен обект, и заводът е секретен. И се влиза със специален пропуск. Първо е специален пропуск се издава от заводската администрация. В него трябва, за да влезеш, трябва да отговаряш на някакво изискване. Дали си веден към България, към партията, към народа. Разбереш, защото в него ние взимаха, да кажем, турци. От други етности. Пишиш ли? Мало такави визоридаци, а дядно съм государство. И като имаш този документ, можеш да влезеш в завода. А заводът, като е разделен на тези заводи, казват, и не ще прави инструмент, но и завод 2 ще прави снаряди. Завод-3 ще прави изгреватели, завод 4, ще снаряжава нещо друго от това рото. Виж и така цялото се образува и накрая излиза едно готово изделие. Или изделие заказва казва, завършено ли снаряд? Раждаш от това. И вече се изпраща в армията и на помощ на някои братя и така. Беше ли, беше ли красиво вътре? Как в завода ли? Да, да ти кажа? Беше ли алеи, нещо? Абсолютно. Това са поддържили абсолютно чистота. И има древни да, площи, както тук пред вас е. Бе. Целият завод, говориш от входа, като влезеш в централния ход, до те разпределение, крето това е асфалтирано вътре всичко и от двете страни има тревна алея. Ако и в тази тревна алея има липи, както е тук абсолютно на До... А пък на някого от тези имаше и череш. Мой ще събират. Мой, да, е, колкото искаш. Шутика, се... Ай, ще ти капишеш не там. Шутика, като Штрогар има в... А примени. Той е жив и здрав, учето сега, казват му, Мич, Поляката, от Польша, не можеш да го... говори български, научих го, научих го, ще и ругат. И от ремонта имаше стол, надалеч колко, може би 200-300 метра, и като работим, първа смяна, като две време за... А още другите не са души на смяна, защото дори дома в смяна е от 8 часа и водим на ония стол, който е 2, 3, 1, 2, супи, 1, каквото искаш. Виж, като 1, 1, по два време, 1, 1, 1, 1, 1, 1, сама 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, не 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, докато са 1, стопанско производство. Завода си имаш. Първо, Дядо как с него се задоволяваше стола. Това, Тези хора са всички, имаше колко стола? Един, два, три, четири, пет, шест стола. Се различни, хора, различни това са съхранили с хиляди хора. Друга дейност, която имала, сега самата колективизация на работа вътре кате. Говорят за мен, където съм бил. Това е бригада. Събират се в тази бригада необходимите хора по технология. Мали, един почувства, друг събира, трети присова, четвърти има конвейер, нарежда се конвеер и накрая детайл в детайл, сборка в сборка се образува едно изделие. Каквото и да е, изделие повече, да кажем, от 20 детайли или от 10 или от това. И така се образува. И сега тази бригада, която е и да се образува, се ръководи и от бригадир. Или, и не, как да, аз имам три бригадирки, а иначе има един платен, както ми казва се, ръководител груп. Груп, ами, с мен е ръководител група. Не група, а сменя ръководител, така, му Те си, кажем, аз говоря за моята организация. Има 200 жени, които работят, в това, да кажем, от тях имат за на преси. В една стая има три преси. Обаче по три жени има на всяка преса, девет е това, като ги направиш на три смени. Три, и има и на отека, разбира да ги приема, друга има да ги почисва и стават пет в на една машина, три по пет, 15, Разбира се, Като ги направиш на три смени само с са 60 души. Разбира се, е... най таковато да говоря. Вихоехте ли ми? Аз ли съм чувал такива бригади от е. завода за външна работа? Ксавско-ступанство, такива мечта ходиха. Когато беше още едно производство. Да, е, ходиха, но не хора от производството. Ами кой ходиш? Ходиш и технически отдели. Технически отдел, който и тук в завода беше 2-3 хиляди души. Хиляди хора, 200-300. И тези хора, да кажем, че център, че конструктор, технолог, който има много но и трябва да се разработи. Идло изделие от советские Союз трасса, приведя документацию трасса, свали на долу трасса, направи инструментальная экипировка, техническая экипировка, направо да на намери помещения машины. Това всичко иска хора, куча на госпесе от полчатого до това. Това са иначе, организационно на самото производство, Значи, те, ли, те ли са, кои са ходили на бригадите? От тях хора. Защо те, са така само от тях? Каква беше причината? Ами причината, защото те не са производственици. Те са на щат. <същ> от тези щат, но те ни ходят всички. Така тези, които има а, да вършат работа за момента или за близкото време, а тези, които са свършили и вече мой без тях, нали, тези, тя събира, да към 50 души от 15 хиляди, кожи от този. Че няма никой. Няма съпочувства на листа, души да вземеш, че няма нищо. <съща> За такива хора са били и то ние. Берегада какво значи? Кога ще отиде в Сърсплодство да помогне? Той е нито мой да жени, тогава са жени със сръб, нито мой да дали, да купае с мотика, че няма отик, а мой да дали, когато, когато са били гроздото. Или когато си е сия рози има. Разбираш, ако. Бригада е на Сибир и на Бери и Рози. И като Бери Рози, има такива, като мен, аз съм от тези, лакум, от 12 години съм учил да беря роди до 60 години. Отпуска само когато съм бил войник не съм отишъл. Защото ги плащат, когато имах нужда, сурмак човече. И баба маргаритка и кай, не сам я моите родители... Децата. Като да е това да, да, да, да, освен тези бригади са едно някакви културни мероприятия? Всяко, от всяка от бригада в завода, аз се казвам има 200 души. Те 200 души, а, като се работи, като направиш изделията, надеш ги на време, те награждават. Те награждават и дават пари. И се съзират да кажем, Одина партия при нас, която беше 10 000 20 000 20 като направиш на време, като да ти 20 или 50 лева. Или 100 лева. И, ама трябва всеки месец, като правиш по две партии, като се събират по 100, става ти се събират така, профсъщите ги събират тия пари, има си книжка и като мине време викат банкет. Окей ми банкет. Аз съм правил банкет за 1200 лева в, да, в това в Карло, в кое вече най-големия ресторан на Москва. Развиж, 300 души. Mm -hmm. Кой каквото иска да е и да пие? Значи, вика, ще е пари от производството на, където ви дават като награда, отиват за културни обрати, мокет и плащат това едно Изкурзии, изкурзи. А ряда сте ходили на екскурзии. Ами на изкузи няма къде да ни На рилският манастир до тук ми беше дошло. <рък> Толкова 6. Толкова често, и поделите те бяха много хора. Два, не можеш на един път да ги трябва по два реца. Пъяга да има човек. А мъж бев само аз. Той беше такъв. Попраси машинки, разбереш, няма друг човек, няма. И да кажем, няма кой да ги гени... не водиш като начал. Трябва да диши. Размериш и с тях. В това с ни в... На, един, казвам, на Ринския манастир, на всички бачковски манастири, на Търмо, на Руси, където тогава, разбираши? На морето. Да, да. На има гороба. почивни станции. Ами, има си заводъци, имаше почивни станции. Почивния станция, която беше на 20-ти етажа. Разбираш от това. Тук имаше карти, раздаваха се. Разбираш от това. А... Аз съм чела, че имаше заводски вестник. Има да. заводска борба. Четахте ли го? Това. Как? И постоянно той без пари се даваше. Да. в този случай отразява какво? Живота на завода. Казва толкова заводи, казва да кажем в. Ай, пак да вземем струговата, като такова. В струговата бригада Еди, коя си е направила такъв инструмент. В това е въведено. Такава агрегатна машина в завод. 3, агрегатна машина. Ето дядоти в Шевицари. Разбиш, тук, като на една машина са правили от 28 машини, разбиш, той на една машина са прави а, нали, такава. Само на една машина. Направим. Значи, са на всички новини от завода, а нещо други неща? Ами всичко, да кажем, в завода. В завода има хор. Май-на да. високо ниво. Има танцова група. най високо ниво. Да спорта, спортът. Има в спорт, волейбол, баскетбол, футбол. Развиждам борба, дигане, тежести и то си на ниво, Разве, защото тогава ето, има фондове от изпълнението на заводските, на заводските планове, се определят на фондови. И да кажем, има фонд спорт. За отделение на спорт. Разве, Трябва непременно да се отидат в това. Има нали, за почивка. Те станции се поддържат от това, нали, от... и така, колкото има за туризъм, има за алпинизъм, кой каквато такова има. Това е спорт индивидуален, който не е платен от ти си го накавам. Таковаш само, че и... да построи лифта. Да, сме е това. Значи мога да питам за аварията в 1978 година. Може да опитуваш. Аз искам просто за първи въпрос, Кого си спомням ти, кога това стана. Ви си, аз дах на работа. В това. Първото нещо, което е, то е, на коя дата беше на 19 декември. Сега на 19, 19 декември декем, да. сутринта, като отивам е на работа, това, който беше първи заместник генерален директор на нас, каже се Иван Колев. И той има ученик тогава в първо отделение, и е клас и е било какво. И даваме един колега наш, да да направят нещо, като тела, така закривено, за показване на нещо на такова. В... Това тях първият тях. Викай, иди, виж какво стане сбокнано, аз ще им и, е и то тогава гремно за първи път, рано още, рано в 8 часа. И гледам, бре, техническия дел, съм наредил нагоре чисти стъкла, щупени стъкла, разведише от това. И върнах се аз, разведише в Диасиото, и отивам, понеже беше дошъл тук един от Гавро Иван Колев, казва се казваше да не познавам се, да се качвам по стълбите, като гръмна, тогава има фана на стълбите на Диасиото, днес, казвам, и тогава бях с кожух, това кожух стои тук на дупка още има дупки от стъклата, някои не са ударили в гърба, но не е ми навредило нещо. А пък иначе имаше а, един колега в стаята, понеже не беше отворено вратата, всичко беше затворено в стаята, където Стая, нали, говорят, не, кабинетът както, да. Е, и като гръмва. Това става под налягане като няма отворено развиш и Таква така го бия нарязали тук краката, разбираш от това. Говорят и за десето, за нашата такова, развиш Други имаше не такива, както се говориш, някакви жертви, разбираш от това. Беше като нали, гремна и свърши, тук беше да а в а в децаторах, а в Вот, через штат, в детских гражданах, а в децаторах изведений. Накой сайбил или ималу <coughs> некакви такива. Ся авария тот -то клостан, стану полную бережну. По нижней сопримейства, нали, изделията в Риганол. А тук я изнаредяват и в стара, с некои се казва. И понеже, че се и никой не почиства тези инсталации, дето са издърпат, това мърснева, но като правят, нали, за с тортил, леят това, те издърпват парите, нали, тия вентилатори. Това не го почисти, някой се образува това и се запава а, инсталацията, та, която е от тази, се запава инсталацията, пали се и се стават бързо, не бърдот, ми. И като той гърми, гърми и снарядите, които са ги правили, пълни, и един от снарядите префърджав, от е била фигурата, за да се снаряжават те такова, а там се намира ексоген, количество, което са е дъкарали, и е пак зримо А ама е голямо. Пам не приспокриват, нагряд такова, горе, запали го и става. <риват> <риват> Добре, а и сега да говорим за това. Демократични, нали, демократичният... Правил. Промяната на демократичният... Да, на преходът от това. Ко се спомняте, нали, при да стане, нали знам, че на 11 ноември в та когато, нали, официално правителството да. с меню. Там, преди това, който си спомняте някой. Имаш ли нещо, забеляваш, какво за... ставаше? И... Ви Ставаше? при всеки период, при всяко време на развитието на човечеството, има нещо добро, което завърши всеки период. Нали, сега, дали ще го някой хареса през това време, който и на вас, и е, такова за него е добре, който е нали по да далече от него, или няма, няма да е добре. Онова, и е време на развитие спрямо мен. Аз съм взраснал човек от цяло, който никой не знаеше какво е. Нали, това трактор, това камион, това. Няма такова нещо. Има, разбира на Волска с две такова, там са селорало и нищо друго. И вече, когато идва, ай, то преход 4-4-та година, година са, да идва вече социалистическия строй, различно от това. Тогава, действително, е строй на обикновените хора, на работниците, хора на земеделците, развидеш, защото той им създава на тях добро, хляб им дава. До тогава няма хляб, бе. Ти знаеш, какво значи да няма хляб? Ти е, не знаеш, не можеш да Няма и да разбереш. Тогава ето да кажа в Карвело, моята майка, прави хляб от картоф. От картоф. Чи за по това време по-рано от ютуб. Като дой време житото да стане, аз отивам с нея, имам един декър, знае знам е с чиница, в средата ожъни го, сложи и на черга, и със сина дърво. Както и да прави това, класовете ги отпули, житото падни, това нето го е такова го изсуши житото, и оттам, както в... Да, няма чува, воле, и на волека сложи го. 10-15 кела, закара го на воденичката, с го, на до докара го в къщи, ще направи и на пита. Бяла пита. Няма хляб за такива различни пари. Така е било. При това време, да кажем, моя баща, е се на война, сни на война запас пас, понеже и трудовак, развилише от това, понеже убит, го мули баща и не могат да ги вземат. Единият го взимат войника, другият това трябва да я развижда. Семейство за къв е биле И като дой март, месец го взимат запас, като дой септември го пусна. <ръзвиш> Представяй ви, оставя нали, майката да се грижи за какво има, то кво може да има и какво може да направи и на жена с три деца развириш и два такова. Та. Като дойде това развириш вече време, аз дали, но понеже имаше хляб. Аз като е тук, допреди нямаше хляб, колиш ми 90 лива беше бе. Един едни хляб, 90 на уния пари, и но хлябче, че е черно. Говорите? Ама той и на чурба фасул беше 100 лева, 90. 190. Говорите за това? Не, за Тека, и 80... не 80... говорите 52-3-та и... година. Втора година стана смяната на пари. И но към на... 1004. 25 лева 1 лев Вещи на 100, 4 и 52 година, след 2, 2, 2, это смена, становятся, развеющие, там, куда година, 52, 62, становятся, на смена, пак, на политикам, 10. Или зарплата для вещи, как у струга, например, 150 лево, после места 1500 лева. А 2, 3, Стоиността на това сега това може да купиш. То няма какво да купиш, а това. Как, как стана кооперации и после ги разтуриха? Кои кооперации? Земеделски ли? Тя е? това ги помни вече, как не ги помни. Коопериране на земята, на земеделските земи. Сега това става, а, до 56-та година се опитва, нали, държавата правителството направи ТКЗС. Кооперация. Обаче кооперация не може да стане, защото записка най-напред само бедните, дето няма смя. А богатите нещат. разви. И да кажем от 1944 5 -та година, ако има кооперация, да ТКЗС, да кажем, в Каравелово, обаче от Суромаси. Няма имот. А у нея нещат. И тогава държавата взима някакво решение 56-та година и издива Масово всички да влизат в 70-то, няма, свободна да го и влизат и богатащи и си дават земете, разбираш и на това. Обаче, когато дават и дават рента, и те са много доволни, защото до 62-3 година има рента, от този имот, който има, без да работи, взима чувата с и сирени и тогава даваха всичко, Справо имудът, който си имал. Не справо. А Оле Турдова, където когато направи трудов ден, беше 25 струкинки, 20 струкинки ще му дадат заработката, разбира се. И вече 63-та година махат рентата, разбира се. Махат това беше министър Антониугов, Антониогов, смена Антониогов, това зае двете длъжности от Стодоживко. Да, това е това политически такова, защото. Да. И няма рента. Вече букатащи, и богатащи, тип горе-долу. От 45-те до това, по избраха постарите, тогава де са били като мен, и по младите вече бяха им дали някакви длъжности, бяха съпузато водите и нямаше замерение. Ако аз съм бил молитва да бъда голям, разбищ на 20 години, 20-те да бъда, аз нищо не съм участвал, даже бях войник. Тогава, за да разбираш че в да глеш в техни злито, ако си учени гимназия, Казват на бащата ти или в всеки десето, или... Не пускай гимназията. Да, можеш. Или в кова, или да или... учиш още. в казармата. Да. Така не. В казармата не, тя казармата си, но казвам ти, че... Аз съм бил в казармата, не съм участвал, но... Иначе, ако съм бил ученик в гимназията, ако не влезеш всеки десето, не гимназията. Виж. Предудително. Виж, какво такова. Значи, после. Това след години? След години това сега като идва 60. Това е бедна държава. Ти си нямаш какво значи. Няма и никога няма и пак е да ни се споменаваш. Това е дявол, ти знаква бидоте и такова. Ти се си не представа какво е това бидоте до 56-та 56 -та година, когато вече има хляб. Бе. Хляб да има, да той никой не говори за нещо друго. Хляб да има. И вече след... 1956 година идват тия трактори от Русия. Руските трактори друго няма. Тракторите, разбираш те като идват тракторите да намерят ръчния труд, разбираш защото тогава всичко се купаеш. Моето село 1500 души, Моя баща като на уния години, е бил 60, с мутиката и чака, като бират сега ярозите, слизат от розовата градина там, където е била, и с отива да копае фасул. Пасулът се окупава на ръка, царевица се окупава на ръка, всичко на ръка и с кона разбира, че ли го веде Саурея. И когато дойдоха вече тракторите, 50-60 година, те миниха този труд и остана тогава хората пък нали свободни от земеделието и тя трябва да се създаде промисленост. И затова те хора пък дойдоха тука, ето бабът и Маргаритки ще не е как ги не пускат тук. Тя е селяния. Гражданка, живее в кървено, ни дават работа в завода. От звиделието, че има заведелска работа. Съпали завода искат отеки с ето брешка, че те освобождават. Няма, ето, тя стана жите на Сопер. За да вле в работа, в завода. Трябва да. Да, да живей. Значи, ви как? Тогава, в примера, че са на 89-та година, как и приехате? Ви си, аз съм 89 та година, как да кажа? А, знаеш, че ще бъде така. Така ли? Да. Какви знаци са на Значи, че ще бъде такива, които се на също, аз съм живял този период преди 44-та година. И не съм видял, какво е капитализъм. Благодаря, аз сега затова ти казвам, че... Който не знае. Тогава... Най-голямото работа, което може да бъде деца или такова до 20 години, това е да бъдеш рата. Рата, знаеш какво значи рата? Рата е, отиваш при един човек, който има земя и тази има за рата и му върши всичката работа без да ти даде един ден, само на края на годината ще ти даде някакви, а, нали, костюм, някакъв костюм, разбираш от това. Или и на две кофи и И нищо друго ни женита прибира в къщи да спиша, спиш при животните, и това. И затова като дойде сега, се, няма да бъде в такъв вид, какъвто е бил тогава сиромашета, защото сега е одина кофа, може да се найди, и свърнат, казано грубо. Може в един град, ама няма остане в село, защото няма, няма как този то живот да продължи там. Какво да прави? Моли с 23 декара и с едно макари или волили да, да такова нищо. И като го призвие, какво ще го прави? Е, сега е един килограм жито и, разбираш, 300 дни. По-моли да е изкарал 30 декара, 300 килограма, разбираш, какво са? Нищо. Значи, Но... едно се е превърнало от както било преди, 44-та се едно. Така е Ами, и така почва и е така. Ето сега. То малко да звучи. Но като минише и сега, през Димо, вика ми, карача, кърът, тук, ну? което е хранила с пустей. Няма нищо. Всичко е пусто, вътре има и трени, няма кой да го разработи. А на едно място са такова ли те, дето за получаване на то, как им казват те стъклените, такова, разбираш, и друго нищо няма няма някой да е посъди нови насъждения. Градина, на някой да засее, разбирайши. А всъщност, какво се чака? Един мъртъв период. Така за мен, аз е, че като мен. Той, моят дето е бил, моя баща, няма кой го И някой да го вземи безпарили и евтино. И като минат тези, това, тогава са намират хора, които ще бъдат земеделци ще укрупнат, ще направят колансации, ще укрупнат земята, ще си я купат с по-малко парички и както е по цял свят. <laughs> значи, какви други знаци имало все ночи, такива промени ще идват? ви говори за знаци? Ами, от 44-та година това е промената, от която е било, да кажем, аз пак говоря за знаци. Аз като снимам предвид, че аз съм от Каравелов, Семейство, имали сме 30 декара имот и сега 29 декара и половина. Този имот развилише 18-20 декара е само със са с са жито. Да получиш жито, за да може да се изхрани семейството. Другото е било, лева 1-2-3 декара развилиш, за да подържаш обработката на тези земи с животни, защото се горе с и това Друго имало някой, някакъв за да получиш това, Виж, друго няко, имало нищо и грози да се направи вино. Това е било преди колко години? Тя е, пида 4, 4 та година, А, а, а след 89-та година го, говори за някакви знаци пак, че имало, че ами, осемде... промени идват. Какви са тебе биле тези ами, ето промените сега в 89-та година. Те не са... Да, кой ти е се след едно? Подсказва ми... Връщането на капитализма в нова степен на развитие. Защото тогава, не казвам, няма трактор. Аз сега има механизация. Има. Дама, за коя година говорите? Говорим сега. за 89-та година на връщането. Ця земя няма никой малък. Има земя, да кажем, по доброто, което има с хиляди декари. А тогава имам 100 декари. Ця са станали. И на тези, които са имали, така слушам по нея, радиото и това, имали много декари. За жито получава се житото, продават го навън, взимат си парите и държавата от Европейския съюз им дава пък субсидии, обсири 40 милиона. Седна, разликата между... <съща> между обикновение, както да кажем, да. аз съм земеделец, наследник, имам 30 декара. От тези 30 декара не ползвам нищо. Седна се умножава разликата. А, така. Сега okay. тези 30 декара някой ще ги вземи някога. Ще ги прибави към това без нищо, ще да си произвежда и така. И значи имахте ли някаква надежда, че нещото ще се подобри след 89-та, 90 -та? -та. или обратното? Вие се, аз не със съживела чак толкова ошиба, защото аз съм една такава така си. Това развисти, че за някакво подобрение и за някакво такова ни... За те да е но за децата ти. Да, какво? какво за децата ви? Децата ми аз знаят, че капитализъмът не е доволен. Капитализъм значи много богати и много бедни. Ей, както вчера се мерим, аз с дядо ти. По но, него това не съм ти указал да Да, това говориш. знаеш ли са, следнал, когато yeah. първо почна всички те по мене? Имахте ли такова чувство? За Такива чувства няма. Тя го пита и дяди. И той не е знае, какъв на се намира. Разбираш. <laughs> значи не знаеш ли са, какво ще стане? Следнал, беше... Аме ние не сме го знаяли, хората, които я правят, тази промяна са го знаяли. Аз за мен е ясно, защото първо направя промяна на парите. Смачка парите, които имаха обикновените хора. Взимаха ги им, те ги превърнаха тяхните в долари. После долара стана, долар стана 3000 лева. Унищожих ти пари, ако си имам нещо. Виж, и стана пак на... Но ну, той. Е който ги е бил превърнал в долари, сега доларът цад. Хората до този период, нали? Има си парички, може да си действа всичко, да търгови, да мъргови, да направи другия. и няма нищо. А завода как е бил афектиран? Възможно? Коя е за това години ли? Да, завода е нещо нашите на промяни как са. Теми. Ръководил вашата работа. Ви сега до тие години, Масил. когато е било. Да не тогава говорим за държавно. Щом uh -huh. е държавно, то е централизирано. И това е разликата между централизирана економика и свободна економика. Тогава е планово стопанство. За да се произвежда, се планува. Това година това ще се произведе, това ще се произведе. И другото е, като е централизирано и общо. В държавата са парици. И да кажем може да ги прехвърля от едно място, дали образно, място, на образно, от едно място, да друго развирши, от една економика на друга и да, да ги поддържа. Докато сега, като стани частно, той като е да развива то индустрия или тоя клон, той като такова трябва да си го вземе колкото мое, по повече, даже ако мое другото да вземе. Значи завода не видя много промяни в първите години, а после? Ами той какви промени да... Минали... Аз съм чула, е... че по един период за едно, се намали. Няма, хората ги за се съкатяваха. Ние. После пак се увеличи. А, когато е държавен, нали... Това е сътрешение в държавата, която ставаш. Да кажем, има един период от време, което се говори, да го затрият и да нямат золоти нали, Вие Нали, Венезия. Когато да го зактреят, ми реклеи много. Когато да го купи с по-малко, да, нали, колкото по-смачкан, колкото по ни струва, струва по-малко пари да го вземат. Те тук да става на борба. Обаче държавата пак излиза отгоре и века, ще го държим това държавен да я е заворят. И те пак отихнат, пак такова разбираши, в такъв етап, а... разбираши. А иначе работникът той си е работник, той нищо. Работникът представлява една стая. Това е с, значи, по грънци Гарнета. Mm -hmm. Тези, от песок, э, где-то солтнила. И, наверное, да, только за такого, видишь, который има и нас сопом увекали, который тряс, и тесечки не стало. Ну, тогда, представляю, народа при сечке времена никого никогда не е был факт. То я е был на но слабо, но, то собили е приказки пару ночам, то, знаете, как мая первый май, сообразов, то я е был, само съзнал капитала. Съзнали са? Капитал. са? Богата бедня да ладе, ти владее и да. Как ще стане? Как ще стане да ми дадеш парите от и аз и да търгиш боса? А? а някой друг освен... Вие работили ли са? Вашето семейство, за едно. Ами всички са работили? които са... Не всички. В завода? В завода, да. Така ли? Сега, ами да. В завода е нали, колективен. Работа, за която е. Имало да е работа, хората са взимали пари. Не е много малко, но на етапът, от което са изледи са биде по-добре. Кажем, аз говоря конкретно, аз излизам от Каравелово, имам 30 декара имот и ни говори нищо не може. Три декара, три деца, аз най-много да се изхраним. Развиш. И тогава, като се образуват тези десета и като се създават те промишлености, трябва да промишлеността дават пари. Виж колкото да е пари, там няма, там 20 сотинки. Турдов ден днеска работи цял ден, 20 стотинки, кой напред 200 20 тонн. Знаеш хубаво, значи. Тук да тука да дадат да. 5 лива или 10 лева надница, това е голяма работа. И... Затова завода той се развива, а той е държавно. Държавно предприятие. Тук е тия години, когато той да се развива, пак. налика за лък е за патрони. А тук е за... Снаряди, казано. И държавата решава свършва войната, трябва да се прави един завод, който да произвежда каза Лаквечик, нали Квечик. А тук трябва да се произвежда снаряди за това. И това го прави този завод за тази работа. Решава, за да има снаряд-корпус, трябва да има на него взривател, трябва да има отзад-килза. И като ги такова ще това да прави okay. развежда. Значи... А какво си казвали, Сана? Вие викате с дъщери или А синове? Аз имам две дъщеря, да, да. дъщери. И те века, века са работили също в завод. Не, и е те работила, и на. И И тя и е сега работи. А, а то... Та, другата дъщеря, къде е работила? Питали се на, А, нали? Коя? Кой е бил... Та, дъщеря, която не е работила. А, а интересува нали, била... да се, нали? Какво да се интересува? Тя няма да... да се интересува, защото... Тя има вишно образование. Та няма висше, това има техническо. И завършва в Габаров института инженерства. И след това са жене. Взятите от гала, обаче и отива да живеят в Апловдив. И в Апловдив <към> завършва математика. Да, економика. Да, икономика. Или се отдава математиката и започва там да работи като такава. Четоводича. И после пък ти главни такива години, не моя работа аз се намира. Кои години е това? Метия след 89-та. Да. Тя беше счетоводител в един плавдивски завод, Изгрим. Mm -hmm. Зветя беше главен инженер. А, а сега какво мислите, че моите хора разбират ли се на историята, дългата история на завода и нали, какво е означавало за района? Ще знам, че сега като научавам се на всички от колофиер колофи до Клисура, даже по-нататък са идвали тука да работят. Нали се не било важно за. Е, не само за но Не, и за... не бе, това е било за окръг за държавата, за областта. Идваха не само от повдиска област, а и докато стара загора mm -hmm. с към. Тук има много производство, Виж това. И, мислите ли се, сега се разбира напълно от това ново? Но то няма е какво да не... се разбира. Не, това... няма... То не може да разсъждава новото. Кой ни може да разсъждава? Новото поколение. Защо? Защото той е останено във въздуха. Той никой не се грижи, да кажем как сега, като почнеш от училище, основно образование, трябва задължително да има средно, висшо от такова което да му, как да му го да дадя. В завода кой да го взем? В завода не взима трябва, за работа развише, въобще е такова. Сега се заговоря, ама какво да вземат. Те могат да вземат някой, дето не квалифицина, както завода имаше тогава Фезивота, технику не разбираш, и пращани в Русия на институтите завършват, Чехия Германия, развиш, и какво се връщат. Има тук интелигенция има развитие. Сега няма никой кой да тръгва. От да стане? Аз вече съм взел дава да, си. Да, да, да. И сега, какво има от завода? Тогава всички дейности да кажем от културата на детеви, хора, танци, хора ви водат по чужбина, на умението, а петър двиреше нали визуалния и да го знам. Мой да е устарял това, вече форма на такова. Никога няма устарей, развидеш дружбата между хората, развидеш както семейството с приятели, как може да устари. тази работа не може да остари. С държавата може да се промени строй, може да се промени всичко. Като видиш, може да видиш и може да такова А пък, иначе животът в завода... Сега аз пак така си мисля, че идва време, защото той само той, доколкото разбираме, остана ли още един завод. И сега ще го мал, младете ще ги купи и някой така на такова, ще го направи кой каквото си иска, разбираме. Няма може би да има толкова хора, защото няма да има и това производство, коже да даде. Руско производство се произвежда тук е с много народи, така, няма, той са такова нещо, може да се раздели на много такова, са много части много. Обаче, сопот като според мене, аз не съм никакъв, но съм бог в предвижданията, сопът като единица като град загива, според мене. Се остане на историческа такова, като айде да никакой такова боженци. Значи къде е боженци? Чувал сам? когато? Чувал съм. че съм ми... Мисля, че съм ми... Ай, да, къде ходи тук в... Това... Дето беше утра, кмитица, дето беше е, там... Как се казваш? Кмитицата тук, дето, дето, дето, дето, дето, дето, дето, дето, дето, дето, дето, дето, дето, дето, дето, дето, дето, дето, дето, дето, дето, дето, Едното беше Галич другото беше? Не знам за какво говори. Да. Ами да не видите Ива, от да, сестра ти ходила. Кога е на почивка тука на Галич? Добре, айде да свършим това интервю, и пълзо се може да говорим за това. А. Нещо преди да свършим, искате ли да добавите? Ко? Да добавите. Да добавя ли? Нещо, като не съм питала, как искате да кажете. Ах, ну какво не мога, какво, мога да добавя, както съм работил като... Да върши с нещо хубаво. И кое им още лъщо задеса? Ти вече казах много неща, просто аз да питам, ако нещо не ум. Аз си казах, нашия край, когато беше тия години, 51-53 година, няма никаква променища и достанало до, до такова раз Но има, ами сега... Вися, се, сега е, може би, най-хубавия период на време от това. Няма да гледай за нас. Сега има хора, които са тук, имат по 100 декара рози. Сега в момента. имат по 100 декара лузя и повече, които вече кооперират, набират, слагат средства. И да кажем, но 100 декара лузя, които мога да 50 тона цвят рози, като ги подадеш, сега гледам по 3-4 лева. 200 000 лева. Ти представиш си, какво значи това, да вземи сега, това създава има средства, може да ги вложи от 200 000 лева. Разбери, че да. като вложи в 50, 50 лекар да направи и така и става. Един път се окрупнява семянта. Производството се мали механизира, турение, така това всичко става в... А иначе, за сюрмахът човек, аз съм е ги гледал в Швеция и в Холандия, където одат на гърбат, където са били грозито, един кош на гърбат, не на ръка, на гърбът един кош. Присивиждам. Това за какво <сък> става въпрос? Като в Холандия или където бират грозито, от на хубавите Франция, един кош на гърбат. Да, <сък> дама. <сък> За какво го свързваш? С розите. <с13> Там бира така грошето пък, от специално сортови, отделно, Добре, Добре. Okay. Айде да завършим. С какво да завършим? и на пенсионе. Ще каже благодаря на това много наистина. Каква въпросите и отговорите на